Pamatují, pane, na své milosrdenství a svou dobrotu, která je od věku. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na neděli Reminiscere. Reminiscere pamatují. Jsou to opět první slova žalmu, která dávají tomuto týdnu jméno. Pamatují. Jsou věci, na které chceme vzpomenout. A jsou věci, na které bychom nejraději zapomněli. Vzpomínáme na dobré časy, které jsme prožívali zde i jinde. Když třeba kostel byl slavnostně ozdoben na plně lidí. Vzpomínáme s vděčností na to, co jsme prožívali, nejenom dobré zlaté doby, ale i důležité části našeho života. Je to vždycky důležité si připomenout tradici, odkud pocházíme a kam chceme. Ale jsou i věci, které bychom ráději chtěli zapomenout. bolestné věci, které jsou naštěstí za námi. A nebo špatně věci, které dnes už nemůžeme změnit. Věci, které jsem pokazil, které už nedokážu napravit. A milí bratři, milí sestry, postný doba... S námi chce vzpomenout ještě na něco, na utrpení páně, na utrpení páně, který pro nás znamená Boží natažená ruka. On je nám věrný i tehdy, když my jsme nebyli věrní. Jeho láska Umožňuje nám být zde se svými dluhy, se svými hříchy, se svými nedostatky a svou nedůslednosti, se svou malomíru, víru. Jediné to, že ne my, ale náš nebeský Otec pamatuje na své milosedenství. Za to jsme vděční. Pamatují pane, na své milosrdenství a svou dobrotu, která je od věku. Láska Syna Božího. Bože a Pane, tváří v tvář hříchu a smrti, jsme vývoři opuštěný lidé. A nemůžeme si pomoci sami. Prosíme tě, drž stráž nad námi i v nás, aby naše tělo bylo uchráněno každého neštěstí a naše srdce všech zlých skrze Krista našeho Pána. Amen. Dnešní čtení z listu Rimanu Pavel píše. Když jsme tedy ospravedlněni zvíli, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Nebo skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpení. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naději neklame. Neboť Boží láska, je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Když jsme ještě byli bezmocní, čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takého by se snad někdo odvážil nasadit, Čivot. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, kdy jsme ještě byli Žíšní. Tím zbýšení, kdy jsme byli ospravedlněni prolitím Jeho krve, budeme skrze Něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí Jeho Syna, tím spíše nás smíříme zachrání Jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás s ním smířil. je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Zbyli a poslali zpět z prázdnou. Opět k ním poslali jiného služebníka, toho políčkovali a zňouctili. Poslal dalšího, toho zabili, a mnoho jiných. Jední zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vynaši si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme a zabijme ho. A dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z Vinice. Co udělá pán Vinice? Přijde, zahubí vinaře a vynící dají. Nečetli jste v písmu slovo. Kámen, který stavitelé zabrhli, stal se kámenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné našich očích? Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti ním, ale báli se lidu a nechali ho a odešli. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista jsme tedy ospravedlnění z víry. máme pokoj. Máme pokoj, to zní v tomto týdnu rozpačitě. V těchto dnech i v Čechách, i jinde na světě toužíme po pokoje a míru a není pokoj. Co s tím tedy? Máme pokoj Máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Chce to být nějaký kontrastný program k tomu, co nás obklopuje. Chce nás ujišťovat nějaký vnitřní klid a spokojenost, zatímco venku zúří válka. Mili bratři, mili sestri, domnívám se, že ne. Když Pavel mluví o pokoj, tak nemluví o nějakém dušením, duševním klidu. Mluví o šalomu, o tom, co hebrejský jazyk označuje jako spravedlivý mír. Právě Mluví o tom, co dnes nám schází. Ta realita asi nemůže fungovat tak, jak to tady píše. Máme pokoj a už je to hotovo. Když sledujeme zprávy z médií, tak si uvědomují, že to asi nebude tak, že druhý den někdo říká, máme pokoj. Možná po nějaké době dojde k nějakému zastavený palbě, nějakému příměří, pak k složitému jednání. Možná v delším období nějakému uzavřeným míru, ale vždy bolestný, nejednoduchý, a když se podíváme na jiné války posledních desetiletí, tak, které dopadly všelijak, tak dost z nich pokračují dodnes. Třeba nakonec jedna strana zvítězala, ale země zůstala v troskách. A nebo prostě tyto konflikty a války zmizely ze spravodajství a jejich oběti už přestalo lidi zajímat. Tak to bývá dodnes. A teď slyším: Máme pokoj s Bohem. Myslím, milí bratři, milí sestry, apostol Pavel neodhledí. Od těch reálních konfliktů i v jeho době byly krvavy války a násilí. Ale mluví tady o něčem, co je ještě hlubší a ještě vážnější. Mluví o příčině těchto válek a lidské krutosti, o příčině zneuctívání Božího stvoření O příčině všeho zla, ano, o pravdu všeho zla. O onom základním konfliktu hříšného člověka s Bohem. A Kristovo dílo chápe právě takhle, že Kristus nepřišel, aby trochu vylepšil ten náš svět aby napravil naše chybičky. Ale Kristovo poslání spočívá v tom, že končí. Končí věčné nepřátelství mezi Bohem a člověkem, který je příčinou všeho zla. A aby toto nebylo málo, Pavel již říká, Máme pokoj. Už se to stalo. Už se z toho dá žít. Odkud taková jistota? Jak může to tvrdit? Nemůže to tvrdit na základě prognóz a diagnóz, na základě. Našich snach a dobrých úmyslů na základě toho, že třeba někteří politici se začínají chovat jinak, můžou k tomu dojít jedině a jedině na základě toho, že nás zachrání Boží láska, ne naše. A tato láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. Pavel mluvil ke křesťanům a připomíná jim, že mají pokoj. Že už ten šalom, který se nám zdá dneska nejvíc vzdálený, než kdy předtím, že ten pokoj existuje a Bůh nám ho daruje. A z toho se máme dokonce chlubit. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. Když apostol Pavel mluví o chlubě, to možná si vzpomínáte také nějaké jiné texty, tak spíš to kritizuje. Nemám se co chlubit, čeho chlubit, protože my se nezasloužíme tu chloubu. A pícha přichází před pádem. Ale existuje přece něco, na co můžeme být píšní, na co můžeme být hrdí? Kromě toho, že prošel jsem křesťanskou výchovu, která spíš předtím varuje, abych nebyl píšný, abych nebyl arogantný, abych se nepovýšoval nad jinými. Přece jenom jako rozumný člověk mám rozpaky s tím. Nejenom s tím, že někdo tvrdí, že mám pokoj, ale také s tím, že se můžu chlubit. Dva tisíce let křesťanství, co to přineslo? Můžeme na to být hrdí? Kolik z těch válek a konfliktu vyrostlo z kořenů křesťanských ideologií? A pak si možná řeknou, že no tak to jsou ty špatné křesťany. No ty nemůžeme být hrdí, ale my přece můžeme být hrdí na to, že se někteří obrátili a vrátili k tomu, že my jako evangelici se opravdu snažíme, ale můžeme na toto být pišní. A pošto Pavel říká něco jiného. Říká, že chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. Tak v žádném případě se nemůžeme chlubit, že jsme lepší než druzi, že se s tím druhým se srovnávám, abych se sám vytahoval. To není smysl těchto slov. A přece existuje legitimní hrdost, pícha, když jsem hrdý na utrpení v tom utrpení, ve kterém Bůh je. Můžeme být píšný, že máme přístup k Bohu skrze Ježíše. Z toho apostol Pavel vůbec nic neodebere. A toto je to, co nám Bůh daruje. Ne, co jsme se vybojovali sami. A proto je to pevný, a nedá se to odvrátit. Je to nosná naděje, který se můžu chlubit. Ne protože mě dělá lepšího než druhého, ale proto, aby že přichází ke každému z nás, kdo slyší Ježíšova slova. A potom Pavel často mluví o ospravedlnění před Bohem. Toto slovo sice je trošku, no zní to hodně teologicky a složité. Ale nenechá pochyb na jedné věci, že spravedlivý nejsme my lidi, ale spravedlivý je Bůh. A On nás dělá spravedlivými. A tím zničí našich pichů, že se považujeme za lépe než druhy. Zničí naše snahu, že dobrou víru můžeme překonávat z vlastní síly veškeré zlo, tím zničí naše uzavřenost a otvírá nám dveře k němu. Tak, abychom už nebyli píšni na svůj vlastní víru a na skutky, které z ní vyplývají, ale abychom byli píšni za ten velký dar, co dostáváme o něm. Že už mu nemusím sám se chlubit ale, a nemusím si už svoj postavení vybojovat. Už nemusím ukázat, že jak jsem důležitý. Slyším od Krista jedině toto, ty jsi pro mě důležitý, beru ti vážně. Máme přístup k Bohu. Co to znamená? Uvědomujeme si, že toto je to největší dár, který můžeme dostat. Čteme ve starém zákoně ty žálmy, které točí se kolem toho, kdo smí přistoupit k Boží hoře. Kdo smí vstoupit do chrámu? Ten, kdo je Čistý. A kdo to je? Je to ten král, Messias, náš pán. S ním spolu máme přístup. A nebo jak božilice je kolem zákona, kolem hory synajské. A nikdo nemůže nastoupit na tu horu, vystoupit jedině Mojžíš. A pamatuje si na leknutí proroka Izájaše, když slyší Boží hlas a když si uvědomuje, jaký je nečistý a patří k lidu nečistými rty. Ano, tento přístup k Bohu, ten, který je otevřený v Kristu, a to, se Pavel chlubí a ujišťuje nás, že to patří každému z vás. Je to úžasná láska Boží a sice láska k nepříteli, který z nespravedlivých lidí dělá Božími dětmi. A dodá apostol Pavel, že proto a tak můžeme se dokonce chlubit utrpení. Píšně můžeme také být na to, co ještě není vidět, na to, co bude a zároveň na to, jak s tím vedeme svůj vlastní zápas. Když jsme obklopení, utrpení a lidskou bídy a lidským, lidským proviněním, tak víme, že toto není konec. Toto je to, co je předtím, co je potřeba překonávat. A tak nemáme zaměnit víru s nějakou ideologií, která dává nám nějakou odvahu, abychom vůbec pokračovali. Ne s nějakou ideologie, která nám vykládá tento svět, že v skutečnosti je jiný. Ne, tento svět není jiný. S tímto světem je potřeba zápasit a křesťany jsou povoláni k tomuto zápasu, ale naděje je v tom, co bude. Křesťané vědí, že to někdy bude jinak. Křesťany mají tu naději a můžou, mají se toho chlubit. Nemají se směřit se současným stavem a mají odvážně vykročit do budoucnosti. Tento svět totiž má budoucnost a bude vypadat jinak. Jinými slovy, křesťany vědí, že to nejlepší teprve přijde. Pro tento svět i pro nás. Třeba si myslím, že jsem už starý a to už nic moc se nebude dít se mnou. Možná, že jsem v dlouhých letech našel takový uklidňující názor, že. Každé období mého života má své výhody. Stáří i, i mladí mají svoje právo. Toto jsou důležitá poznání, ale nesmíme zapomenout na to, i když jsme starí, i když jsme unavení, i když jsme rezignovaní. To není konec a to není ani naše poslání, náš úkol. Máme ještě na co překat. Máme se těšit na budoucnost a máme být pyšný na tuto budoucnost. A Pavel nám připomíná, jak Kristus nás přijal, když jsme. Ještě byli nepřáteli jeho. Bůh nás takhle nenechá jako jeho nepřátele. Stává se mnoho v tomto světě, ale takhle to nemá zůstat. A když Ježíš nás přijímá jako hříšníky, tak ne proto, abychom se s tím uklidnili, nebo proto, abychom se dali dotknout, proměnit a vést na tu zprávu cestu. Postní doba nejenom nám připomíná utrpení našeho pána, ale postní doba nás volá také na cestu. Není to jednorázová akce, jednorázový, jednorázový záblesk, ale je to cesta, cesta směrem k naději a cesta skrz utrpení. Naše naděje není nějaký princip, nějaký uklidnující myšlenka, ale naše naděje je právě to, že Ježíš zemře a je vzkříšen. A že Ježíš nás vezme s sebou na tuto cestu, abychom s ním zvítězili. Být pišný této naděje znamená, že neutlumit své svědomí, neopustit druhy na cestě, ale jít s nimi trpělivě a radostně. Tak to nám říká Pavel. Minulou neděli jsme četli Evangelium o pokušení Ježíšovi na poušky. Tam to bylo podobně. Ježíš není kouzelník, který promění kameny v chleb, který zázraky a moci získá všechny lidi pro sebe. Ježíš není kouzelník, který přišel k nám, aby nám splnil naše přání, aby byl pokoj a mír v tomto světě. Abychom byli všechny šťastní? Ne, tímto kouzelníkem Ježíš není a nechce být. Ježíš spojuje svou cestu s naší cestou. Po boku trpícího a hřišného člověka přichází do tohoto světa. A naše záchrana je právě v tom, že přijde sem, že nezůstane tam. Na to můžeme být pišný. Můžeme si být vědomi, že Ježíšovi nejde o nějakou nápravu něčeho, ale jede jde mu o nás. Jede o to, abychom uvěřili, abychom dobrovolně se s ním vydali na cestu do království Boží. Neznucení, znásili, ale... Pokojí. Pavel říká, z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti i osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Tuto naděje získáváme právě na této cestě, když s Ježíšem se vydáme. Na cestu lásky, lásky k nepříteli, na cestě utrpení na cestě směrem dopředu. Tato cesta je bolestná, ale nutná a máme naději, protože On je s námi. Máme pokoj. Amen. Poslední Bože, neunavně a stále nám promluváš. A úplně jasně mluvil k nám tvůj syn Ježíš Kristus. Jeho první a jeho poslední slovo nám je Miluj dávám vám pokoj. Prosíme tě, abychom tuto správu přijali. Přijali do našeho života. Ano. Můžeme mít pokoj, máme mít pokoj, dáváš ho nám. A prosíme tě, aby toto slovo mohlo vyrůst v nás. Abychom se stali tvými svědky tam, kde nás potřebuješ. Svěřili, svěřil jsi Evangelium dobrou zprávu o pokoji nám, proto abychom ho podávali dále. Abychom na to byli pišní, že. Spravedlnost a mír není v nás, ale od tebe pro nás. Otvírej lidské srdce, aby toto slovo, tento pokoj mohl proniknout celým světom. S tebou se potkáváme na cestě víry v těch, který potřebují po nás pomoc, podporu, slová, činy. Dej, abychom neměli zavřený oči. Dej, abychom se neutíkali do nějakého vnitřního klidu, když pokoj tu není. Ty Máš právo na to, abychom ti sloužili, abychom byli ti věrní. A dej, abychom tě nesklamali. Posiluj nás, povzbuzuj nás, dej nám sílu, když chceme rezignovat, když se cítíme starý, když už nemáme fantazie si představit nějaké změny k lepšímu. Zkrátka, buď s námi na cestě. Prosíme tě za lidi, kteří nesou odpovědnost naší blízkosti ve vzdálenosti. Dej, aby každý dokázal kladně odpovědět na tvé otázky ve svém svědomí. A dej, aby lidi dobré vůli dokázali končit s násilím, s válkami. Dej, abychom poznali to, co nás zachrání, že láska je silnější než smrt, silnejší než nenávist a láska k nepřítelovi dokáže měnit něco. Jsme píšní za to, že se smíme nazývat křesťany kristovci Protože to, co nám dáváš, je větší než všecko, větší než všechny dobré a lepší věci, kterými se můžeme chlubit. Ty nám dáváš přítomnost ducha, ty nám dáváš přístup k Tobě. A vždy, opravdu vždy, k Tobě můžeme volat. Oh to that is <Sings> To uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl, a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Věřil a proto žil v země záslíbený jako cizinec. Bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totež záslibený, a upínal nadí. K městu s pevnými základy, jeho stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Požehnej vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět hospodin tvárstvu nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin tvárstvu k vám a dej vám pokoj.